Ale pak jsme znovu letěli rovně, hotel zůstal za námi a my se řítili do neznáma. Zvládli jsme to skrz no chrličů. zaklel skipy: Pták z kamene trefit, ne znovu rod, o nedobře, nedobře. Nedobrý, Trhnutím jsem zatáhl dveře. Vsteklé červené světlo dál blikalo. A zbuce jsem číst neuměl, ale byl jsem si dost jistý, že tam stojí něco jako polipte své zadky na rozloučenou. Do kabiny pronikal kouř. Pokračuj rovně, skipy, řekl jsem. Mohli jsme do něčeho narazit, ale prosím, ať se nejdřív dostanem z tohohle toho světa. Rozhlédl jsem se. Edward vypadal stejně klidně jako obvykle. Tanja byla příšerně vyděšená, zvlášť když jedinou věcí, která jí zabránila vypadnout otevřenými dveřmi, byly Edovy reflexy, ale orky stále držel. Když jsem se podíval na svoji ženu, počastovala mě tím nejvsteklejším a nejublíženějším výrazem, jaký jsem kdy u ní viděl. O kdo by jí to mohl vyčítat? Já se nenáviděl. Neměl jsem na výběr. Vždycky máš na výběr. Julie zapnula svou vysílačku. Johné, Jasoné, ozvy se, Johné. Fanzante Lokoko, slyšíte mě? Zatraceně, běžte dovnitř, stáhněte se, najděte si úkryt. Johné, je mi to líto. Bylo toho na ní příliš. Julie mě praštěla. Seděli jsme moc blízko u sebe, aby do toho mohla vložit dost energie, ale stejně to zkusila. Praštila mě znovu. Nechal jsem mi. Neměl jsem na výběr. To už jsem slyšela. Oni umřou. Opustil si je. Ano, opustil jsem je. Vysím na kovovém žebříku v horké strojovně s upírem za zády a poklop se mi zavře před obličejem. Přesně jsem věděl, jaký je to pocit. Pokud bychom se nedostali pryč, každej živej člověk lapenej v téhle říši by byl prakticky mrtvý. Musím se vrátit do skutečného světa. Byl to nový pocit vidět svou ženu tak příšerně rozlobenou a vědět, že to je kvůli mně. Bolelo to víc, než má fyzická zranění. Musíš mi věřit. Sklapni! Julie zvedla ruku. Chytám něco ve vy vysílačce. čo ne? Jste v pořádku? Slyšel jsem to i ve svých sluchátkách. Mahtmáru v hlas byl hluboký, chraplavý a stejně mrazivý jako jeho přítomnost. Tak snadno mi neunikneš, vyvolený. Už vím, kdo jsi. Vidím řetězy osudu, které nosíš. Já je převezmu. Ochutnám tvůj strach a zesílím. Ulpěla na tobě má esence. Nemůžeš přede mnou uniknout. Dokud bude soustředit svou energii na mě, nemůže s ní plítvat na ostatní lovce. Pojď si pro mě, Alpe. Slova. Je mnoho slov a toto je špatné slovo. Vaše ličtí učenci byli hlupáci. Považovali mě za méně, než ve skutečnosti jsem. Oni mě nepolapili tak, jak polapili mé děti. Oni mě z tohoto místa neodvlekli. Já jim dovolil, aby mě odvedli. Oni mě nevyužili. To já využil je. Já jsem tady králem, byl jsem jím a vždy jim budu. Je to ani nenapadlo. Strache vyvolených jsem okusil již dřív. Vzal jsem jejich slova a učinil je svými. Vzal jsem jejich slova a vyprávěl nové příběhy. Když psy hodovali na mrtvalách v ulicích bakterie, byl jsem tam. Ti, kdo sklízejí maso, mi dovolili sklízet vlastní sny. Já sem vždy budu. Toto je zatím má nejlepší nádoba. A já nedovolím, abys mi ji vzal, dokud nenajdu lepší, kterou bych si mohl vzít. Měl jsem stále větší a depresivnější pocit, že tohle nebude obyčejný Alp. Cestoval jsem temnými stezkami světa tvé mysli. Mnoho cest mi uzavřeli druzí. Tvá mysl je kléc. Obsahuje příběhy, které žadoní o vyslovení, ale lidé se děsí o svobození těch slov. Já ochutnám tvůj strach, vezmu tvá slova a odvyprávím tvůj příběh. Já sejmu tvé řetězy, mým jménem budeš sklízet maso, mým jménem, protože já jsem a vždy budu. Vrtulník se třásl protože jsme bojovali světry, do kterých by vletěl jen idiot. Skipy, vidíš už něco, co vypadá jako země? E, pěkný světla, odpověděl přes rachot a varovné kvílení Skippy. O Skvěle, to bylo buď Las Vegas nebo peklo. Mohlo to být obojí a vůbec by mě to nepřekvapovalo. Oprostě nás tam dostáň. Hlas ve vysílačce se změnil. Je mi líto, pane Pite, zdá se, že jsme našeho protivníka podcenili. Řediteli, jste to vy? Ano. Drak zněl slabě a strápeně, stěžka dýchal. Udělal jsem vše, co bylo v mých silách. Přesto se mi ho nepodařilo zastavit. Vyrval to své mysli, přehraboval se v mých pochladech. Ředitel trpěl bolestmi. Vrátil se na počátek, když jsem byl pouhým mládětem a velcí otcové draků vládli nebesům. Jesté, on vás chce pozřít. Vrátil se Nachtmar. Vzal jsem si slova, velké bestie, a povím její příběh. A pak vysílačku zaplněla statika. Edvardova hlava se v náhlém podezření začala otáčet sem a tam. Ork něco cítil. Beze slova pustil Taniu, rozepnul si pás, přešel ke dveřím a otevřel je. Bez ohledu na vítr a pád do věčné prázdnoty se et vyklonil a podíval se zpátky směrem, odkud jsme přiletěli. Překvapeně sebou škubnul, což byla u orkského válečníka pozoruhodná ukázka emocí. Pokynul mě a Julii, ať se podíváme taky. Komplex poslední drak v dálce byl vidět jen částečně, protože se kolem pohybovala mlha a ozařovaly ho nepřirozené blesky, ale uprostřed zející díru nešlo přehlédnout. Něco vylezlo ze země. Centrální zahrady nahradila čerstvá díra. Julie se na mě podívala a naznačila rty. Ředitel? Blesk roztrhal šeť nad námi a na krátký okamžik jsme mohli zahlédnout obrovskou okřídlenou siluetu, která letěla za vrtulníkem. Kapitola 23. Nikdy dřív jsem nebyl tak šťastný, že vidím Las Vegas. V jednu vteřinu se hajnt plahočil bouří a v další jsme letěli nad oslepujícími světly strajpů. Vířící mlha se za námi zastavila, jako by narazila na neviditelnou zeď. Vrtulník se šíleně třásl. S chrličem zasaženého odsasu vycházely znepokojivé zvuky, ale pokud se zřítíme, tak to alespoň bude na pevnou zem naší rodné planety. Dokázali jsme to. Onikli jsme. Měli jsme dostatečně velký náskok, aby v nejnovější výtvor zůstal jen vzdáleným stínem v mlze za námi. Dokázali jsme to! Tania svůj výkřik v poslední chvíli stlumila, protože si nebyla jistá, jestli by je Skypy po zjištění, že má na palubě Elfa, prostě nevyhodil ven. Skypy však měl příliš práce a neslyšel ji. Duchové rod, oru, spírat se mi. Musíme spěchat, přistát na silnici. Neproblém, neproblém. Vrtulník se otočil za doprovodu série škubání. Z okna jsem viděl překvapivě uzavřený sloup výřících nočních můr. Náš průchod na něm nezanechal ani jedinou vlnku. Asi žádný výbuch. Může na projít kres? Zeptala se Julie. A nemám nejmenší tušení. Ulice párset metrů pod námi vypadaly překvapivě prázdné. Kolem kouřového fenoménu stály stovky policejních, požárnických a armádních aut, ale veškerá vozidla, co jsem viděl za nimi, mířila pryč z města. V dálce jsem rozeznával řetěz ze stěží se pohybujících světel, což mohla být jen I-15. Mošovi vzpomínky byly přesné. Město se právě evakuovalo. Mož? Musel jsem se k němu dostat. Hostitelovo fyzické tělo bylo s ním a z holy. Našel jsem pohledem Táčmahal, kasíno, kde drželi doktora Bliše. Nebyl jsem si jistý, kolik času uplynulo, co jsem se s mošem spojil, ale bylo chvíli po západu slunce. Připadalo mi, jako by ta noční můra trvala jen hodinu, ale tam musel čas plynout pomaleji než ve skutečném světě. Skypy si vybral prázdnou oblast, vrčel a bojoval s knyplem, když se s námi snášel dolů. K místu, kde jsme chtěli přistát, se zbíhali vojáci a záchranáři. S trochou štěstí tam bude někdo s informacemi, které by mě dostali k hostiteli. Strykn byl zákeřnej parchant, ale teoreticky bychom mohli hrát za stejný tým, dokud monstrum neporazíme. Ani Strik nestál o příliš vysoké vedlejší ztráty. Ale až tohle skončí, půjdu mu po krku. Pokud budu mít opravdu velké štěstí, Agent Franks už se vrátil ze svého výletu do skladu tajných zbraní. Země byla stovky metrů daleko a rychle se přibližovala, ale vypadalo to, že i s poškozeným vrtulníkem to nebude o moc tvrdší než normální přistání. Skip byl prostě tak moc dobrý. Julie se rozhodla soustředit se na to, co budeme dělat dál. Na probírání mých chyb bude čas později. Co musíme udělat teď? Monstru má dvě poloviny. Můj brácha je právě teď tamhle v kasínu s tou půlkou, ke který se musím dostat. Myslím, že vím, jak ho zastavit. Ten zvuk byl hlasitější než náš vrtulník. Sledoval nás. Vysoko nad námi prorazil drak z nočních můr bariéru jako kulka sklo. Kouřový sloup se před ním rozevřel. Stěny reality povolily a svět nočních můr prosakoval do toho našeho. Dračí stín prosvištěl oblohou. I přes jeho neuvěřitelnou rychlost byl tak dlouhý, že na několik vteřin zakryl měsíc a pak ho na dalších pár vteřin rozdělil na polovinu svým dlouhým ocasem. Neviděl jsem na něj dobře, ale byl obrovský. Jakobych stál pod C-130 Herkulem, co se chystá na přistání. Krátce jsem ho zahlédl přes druhé okno. Drak se s roztaženými křídly naklonil, otočil se nad městem a vracel se k nám. Zvedni to, Skypy, vykřikla Julie. Náš pilot poslecho. Vstekli duchové rotoru, ať táhnou k čertu. Nemohli jsme přistát, když se na nás řítila ta věc. Hrtylník sebou náhle trhl a začal stoupat, zatímco se dole mlha pronikající ze světa nočních můr provalila ulicí, zaplavila karanténu a pohltila vojáky. Nedokázal jsem říct, jestli je to skutečně pohltilo nebo jen skrylo z dohledu, protože jsme hned letěli nad strajpem s tsunami z přízračné mlhy za zády. Drak se teď nacházel vysoko nad námi. Jen odlišná barva oblohy a občasný odraz světelela Vegas prozrazovaly jeho přítomnost, když rozrážel oblohu. A pak byl přímo za námi a já ho už neviděl, ale cítil jsem bleskání křídel. Něco tak obrovského a neaerodynamického by nemělo létat. On prostě přinutil vzduch, aby ho přijal a každým mávnutím membránových křídel otřásal světem. Můžeme mu uletět? Skypy mu Na Najednou celý svět kolem nás zhrudl, sklo z oheň. Vrtulník zaječel, když nás Skypy srovnal. Oheň! Barva okolí se vrátila k černi a my byli znovu volní. na vrtulníku však něco zhoršili a ten se mi teď vybracemi snažil vytřást plomby ze zubu. To Skypy ho přimělo názor přehodnotit. E, já nic neříkal. Ten parchantumý mi heň. Je to drák? Čekal si květiny? Skypy, zkuzo se třást mezi vyššími budovami. Julie se zvedla ze sedačky a připnula jeden z popruhů, co vysel ze stropu ke karabině na své zbroji, aby náhodou nevypadla. Zkontrolovala svou pušku. Napadlo jí to samé jako mě. Ten hajzel chce letecký souboj, tak ho taky dostane. Chytil jsem jiný popruh. Anihlátor byl zbraň na krátkou vzdálenost, ale bedna s majlovým kulometem byla stále zajištěná pod Edovým sedadlem. Ukázal se mu a ti vystrčí. Pak jsem si bednu přitáhl a otevřel ji. Ed z nábojové bedny vytáhl pás. Zůstal jen jeden. To by většinou k vyřešení problému stačilo, ale já netušil, jestli kaliber 308 tak obrovské monstrum dokáže třeba jen škrábnout. Julie byla o krok přede mnou. Skippy, zkus ho obletět! Až to půjde za zaměr zpátky k federální karanténě. Mohli by mít něco dost velkýho, aby tím se střelili i draka. Ale kouřový sloup se zhroutil a zaplavoval město, byl viditelně těžší než vzduch. Za předpokladu, že přes tu mlhu něco uvidí. Nebo je to možná už vsáklo do světa nočních můr, odsekla Julie. Máš lepší nápad? Pořád přemýšlím. Udržet poškozeného ptáčka ve vzduchu si žádalo veškeré skypyho šílené dovednosti a my ho právě žádali o vysokorychlostní slalom mezi kasíny. Jestli tu nezemřeme, udělám s tebe zaměstnance měsíce, slíbila mu Julie. Velká čest, Skypy nenechat zemřít. Chvilka nepříjemné bestíže, když Skypy sletěl o deset paterníž. Velká čest, Prokmen. Můžu s něčím pomoct? Zeptala se mě Tania. Nasadil jsem pás do 240, zavřel ji a trhnul nabíjecí pákou. Máš v rukávu nějaký šikovný elfský magický triky? já dokonce neměla ani ty rukávy. Na tohle ne? Tak se začni modlit. Požádám Elvise Presliho o jeho božskou pomoc. Slíbila a já na ní viděl, že to myslí smrtelně vážně. Do toho. Trhnutím jsem otevřel dveře a hned se do mě opřel vítr. Přišel ke mně Edward a pomohl mi nasadit kulomet na nástavec u dveří. Jde, ta tvoje holka je pěkně trhlá. Horkně počastoval odmítavým odfrknutím. Ona není moje holka. Jak myslíš, kámo? Moje žena otevřela druhé dveře. Až se skipy otočí, alespoň jeden z nás bude ve střelecké pozici. Opět babek, že ho střelím do oka jako první, prohlásila Julie. Jdu do toho. Vyklonil jsem se. Draka jsme měli za zadkem. Letěli jsme na jich nadla s vegaským strajpem. Rozpětí křídel monstra bylo větší než ulice, tělo měl dlouhé a protáhlé. Nabízel se mi teď na něj zatím nejlepší výhled a šla z něj vážně hrůza. Kůži měl jako obsidián, tak černou, že zdánlivě pohlcovala jasná světla dole. Samotná hlava byla skoro stejně široká jako vrtulník. Ředitel v porovnání s ním vypadal jako trpaslík. Byla to noční můra bytosti, která sama vyvolávala z lesny. Každé zvednutí a poklesnutí křídel vytvářelo turbulence, které otřásaly čumákem našeho poškozeného stroje. Otevřel tlamu a uvnitř se převaloval tekutý oheň. Rozzářil noc. Uhni, Skypé, uhni! Jeden úder srdce a koule super přehřátého vzduchu překonala vzdálenost mezi námi. nás prudce otočil a oheň proletěl místem, kde jsme ještě před chvílí letěli my. Držel jsem se jako klíště a zalapal jsem podechu, když jsme těsně minuli vysokou věž. Vůbec jsem to nečekal. Drek byl přímo za námi. Jedno z se otřelo o budovu Illusions a zlikvidovala okno ve dvou patrech. Ani si toho nevšiml. Besty obalily plameny, když proletěla vlastním vychrlným ohněm. Vítr ho rychle uhasil, takže proti němu byl odolný. Tak se podíváme, jak se ti budou líbit kolky. Měl jsem čistý výhled, stiskl jsem spoušť a přejel pod těle proudem stopovek. Byl tak zatraceně velký, že ho prakticky nešlo minout. Kolky prostě bezviditelného účinku zmizely. Naším odporem podrážděný drak zařval. Ten zvuk pronikl sluchátky. Když to poprvé nevejde, střel do toho ještě stokrát. To bylo na kolometech s nábojovými pásy to krásné. Jen pojď ty hajslé. Nepřestával jsem střílet, kropil jsem Dreka, zatímco FN chrl prázdné nábojnice a záblesky z hlavně. Zasáhl jsem ho do křídla, do dinosaurího čumáku i po celém jeho těle, ale on sebou ani neškubnul. Skypin nás drsně otočil do strany, Drak se mi ztratil z dohledu a pak se mezi mě a Dreka postavila další budova a horská dráha Diamond Zhoupli jsme se a na řadě byla Julie. Já měl kadenci, ona přesnost, a během dvou vteřin se ozvala série výstřelů, jak hledala něco životně důležitého. Budeme potřebovat větší zbraně, prohlásila s nuceným klidem. Drek proletěl skrz horskou dráhu. Zástupkyně slavných atrakcí Las Vegas byla rozmetaná na prach a třísky. Mnohem větší! Skippy klel. Zpomalovali jsme, jakoby se náš vrtulník začínal otáčet spolu s hlavním rotorem. Ten ocas nímu nestačil. Půjdeme ve vývrtce k zemi při rychlosti 160 km hodině. Drak pár záběry mohutných křídel zkrátil vzdálenost mezi námi na polovinu. Dohání nás? Snažit se. Nevím proč. Duchové nespokojenost. Protože je trefila chrličová raketa, dračí čelisti cvakali jen pár metrů za námi. Vyříct svým duchům, ať přestanou fňukat, a se třesou toho hajzla. Kolem proletěla další ohnivá koule. Skyby nás v poslední minutě nějak na okamžik převrátil na bok. Hotel před námi dostal zásah. Tvrdě nás zasáhla tlaková vlna, následovalo bušení a řinčení, když jsme proletěli rozšiřujícím se oblakem šrapnelů. Tan je zaječela, když kus rozpáleného kovu prorazil díru vedle její hlavy. Jeden by nevěřil, jak silné ta holka měla plíce. Co? To být elf? Tady být špinový elf? Už se nedivit, že duchové nespokojenost. Skyb zněl, jako by se mu ulevilo, jako by se tím všechno vysvětlilo. Černý pasažer, Edwarde, vyhodit elfa, prosím, všechno tím zpravit. Edward zabručel. Ne, elf holka milá. Co? – Ne! – byl v šoku, nemohl uvěřit, že ho bratr zradil. – Ne! – nahnul, aby se vešel mezi dvě věže. Draky musel obletět. Skippy spustil tyrádu ve svém rodném hrdelním a téměř nesrozumitelném jazyce. Přestože mám na jazyky talent, orkština mi zatím unikala bych se snažil porozumět kýblu, do kterého někdo nasypal štěrk a pak s ním zatřásl. Edward na něj něco vyštěkl. Očividně byl v orkštině stejně strčný jako v angličtině. Nepřestali a někdyž dračí ocas smetl šestimetrový neonový poutač na vrcholu paradajza. Tania, která podle mě nerozuměla jejich vzteklé hádce o nic víc než já, moc nepomáhala, Protože pokaždé, když něco řekl Ed, dodala: Jo! Tohle není vhodný čas pro debaty ohledně mezidruhového rendění, zakřičela Julie, když vypálila pár dalších neúčinných ran. Má žena naštěstí orčtině rozuměla mnohem lépe než já. Tanyo, slibsky pymu, že nepoužiješ elfskou magii a neukradneš jim duše. Uh, dobře, slibuju. Krádež duší se na jejím dnešním seznamu úkolů zjevně nenacházela. A ty bys raději neměl zkoušet uříznout mi uši a předat je na svůj náhrdelník z uřízlejch elfích uší. Dobře, zavrčel frustrovaně Skypy. Kletbu na vás duchové rod, tvrdhlavý Skipy vychrlil v orčtině nějaké komplikované instrukce. Jediné slovo, které jsem pochytil, byla oběť. Rychle. Edward zacouval dozadu do kabiny a přehraboval se v něčem za zadním sedadlem. O chvíli později se vrátil s kartónovou krabicí, která byla vklíněná pod ním. Ed sáhl dovnitř a vytáhl. Kuře? Byl jsem si dost jistý, že jde o to samé kuře, které ukradl na severu. Pták byl naživu a vypadal hodně nervózně. A měl k tomu dobrý důvod. Vážně, Ede, vážně? Julie zasténala. Dobře, mě je to fuk, udělej to. Leď za světlem, statečnej ptáčku, popřála kuřeti Titania. Oběť, Zaječel Skypy. Ork něco zamumlal k duchům zadního rotoru, protáhl se kolem mě a prohodil kuře dveřmi. Zaletělo přímo do kouřícího ocasního rotoru a zmizelo ve spršce peří. Zatraceně, viděla jsi to? Ale pak už jsem se musel soustředit, protože drak se přihnal k mému boku. Posvítil jsem si na besty 240. -tkou. Nejpřekvapivější na tom bylo, že improvizovaná kuřecí oprava zjevně něco udělala. Při nejmenším skypy zněl mnohem spokojení. Moc lepší, držet se. Haň se naklonil a pak se přetočil a potom znovu a znovu a pak jsme letěli vzhůru nohama. Všichni jsme ječeli. Ty šťastnější z nás vmáčklo přetížení do sedadel. Velká hliníková bedna, která byla zaklíněná pod kuřecí krabicí, se uvolnila a praštila Eda do ruky. Já se vznášel ve vzduchu, držel jsem se kulometu, praštil jsem se hlavou o strop a pak přistál zpátky na podlaze. Na chvíli jsem byl tak dezorientovaný, že jsem se neodvažoval ani hádat, jaký manévr jsme provedli, ale letěli jsme zpátky směrem, ze kterého jsme přeletěli. A drak zůstal za námi, vztekle se pokoušel otočit. Jen tak dál, skypy, jen tak dál, hlesla Julie. Haint pořád příšerně rachotil a táhl se za námi černý kouř. Drak tvrdě zabíral do široka roztaženými křídly a na okamžik ho dokonale osvětlil obří reflektor, aby si mohl prohlédnout celý svět. Netešil jsem, jak kompletní evakuace byla, ale někoho čekalo pořádné vysvětlování. Dostaň nás zpátky na hranici karantény. Vysať mě a pak všichni zmizíte, jak nejrychleji to půjde. Julie se na mě podívala, jako bych byl idiot. To se nestane. To se mnou jít nemůžeš. Vážně? A proč se krane? Vážně bych si přál, aby byl lepší způsob, jak jí to říct. Zebral jsem odvahu a vypustil bombu. Seš těhotná. Co? Počkej. Co? Tohle vážně nečekala. Nemůžu bejt. Jak? Nedokázal jsem odolat. Zážitky na pokraji smrti ve mě probouzely zlomyslné já. když se mojí mamka a tečka hodně moc rádi. Rák! Ne, ale já nejsem. Jak to víš? Počkat. Erl, ten prchant, jubí děti, zavýskl z místo gratulace. Tania souhlasila. Ach, to je milý. Julie zbledla jako stěna a nebylo to jen vyhlídkou na blížící se materství. To ona byla v našem vztahu ta chytrá. Mohla by to být dědičný. Došlo jí na co myslím. Nachtmár nazval vyvoleným, Říkal, že se ti vláme do hlavy a zotrčí tě. Přesně tak. Celá ta věc pokrevní líní, já nevím, ale ten chudák, ve kterým trčí teď je něco jako já. Bude malý taky jako já. Byl jsem něco jako kosmická křižovatka podivnosti a Julie byla svým způsobem prokletá. Tohle jsem riskovat nechtěl. No, možná Doufám, že ne, ale zjišťovat to nemíním. Ta věc moje dítě neposedne. Ani náhodou. Čertu s ním. Nemůžu tě opustit. Ani to nedořekla a věděla, že se mýlí. Julie se kousla do a přikývla. Tohle byla spousta informací, které musela zpracovat. Dosedneme a hned vyběhnu. To bylo jen zbožné přání. Já budu na nejvýšku kulhat Najdu moše a holi. Oni byli s hostitelem jako poslední. Chci, aby mě Nachtmár pronásledoval. Chci obě poloviny na jednom místě. A pak co? Přemluvím ho, aby se vzdál. Přemluvíš? Jo, tak nějak. Ty? Přemluvíš? Ach, jsme v hajzlu. Díky, zlato. Zkontroloval jsem dveře. Drek se otočil a mířil zpátky ke strajpu. Nebudu mít moc času. Noha bolela a protože se mi teď chvíli nepoužíval, asi bude pěkně stuhlá. A půjdu tak rychle, jak jen to půjde. Edward byl vnímavější, než vypadal a předtím viděl, v jak mizerném stavu nohu mám. Podal mi čutoru. Pít. Páchlo to jako zkažená voda z rybníku. Grétchen udělat. Noha pomoct. Ona byla jejich léčitelkou a já už pár jejich šílených léků použil. Sice trvala na tom, že její magické lektvary musí být z čerstvých surovin a připravené na míru, ale za pokus to stálo. Chutnalo to ještě hůř, než to páchlo a po cestě dolů to pálilo. Vrátil jsem kouzelný energy drink od Gretchen zpátky Edwardovi a snažil se ho nevyzvracet. Moje chodidlo začalo štípat, což mohlo být stejně dobré znamení jako špatné. Mohl jsem jen doufat, že federálové budou mít dole pár zbraní, co mi koupí trochu času. Edward si mnul paži. Velká bedna, co ho praštěla, ležela vedle něj na sedadle. Co je to? Na bedně byla přilepená cedulka. Ancio Ironworks pro Milo Anderson L.M. za účelem vyzkoušení a zhodnocení. Tohle byl jeden z Majlových vzorků zdarma, o kterých tolik navykládal po veletrhu. Odklopil jsem západky. No prosím, ať to za to stojí! Prosím, ať to za to stojí! Co je sakra tohle?! protože jsem byl největší pošuk do zbraní ve společnosti. Skutečnost, že jsem zbraň nepoznal, napovídala mnohé. Julie se upravila popruh, aby se mohla také podívat. Hvízdla. Nevím, ale je obrovské. Bylo to absurdní. Mělo to tvar jako puška, ale baret vedle toho vypadal jako cítka. Také to bylo rozebrané, aby se to vešlo do pěnou vystlaného pouzdra, ale zdálo se, že to půjde smontovat rychle. Kde je zbytek? et ukázal na další bednu. Julie ji začala vytahovat. Až se složí, tahle puška bude delší, než já jsem vysoký. Musela vážit tak 50 kilo. Kde je munice? Julie otevřela další bednu. Tady je hlaveň. Ústěvá brzda je velká jak telefonní seznam. Manuál? Jo, je tu pár střel. Julie je jednu potěžkala. Ale je dlouhá jako kuželka. Co to je? Šílených 20 mm? Nestřílí tohle stíhačky? No to je jedno. Já se potřebuju pohybovat rychle. Tuhle věc sebou v žádném případě nepotáhnu. Některé věci jsou prostě až moc dobré. Doufal jsem, že je tam zbráň, ne farmářský ráčení. Skoro tam, upozornil náskypy. Moc mlha, špatné vidění. Zavřel jsem bednu. Zem vypadala jako omáčka, ale v husté mlze svítily lampy. Mlha vypadala tak těžká, že se držela blízko u země. Původní kouřový sloup zmizel, rozlil se do města. Támhle, pomlácený, takže vypadal jako cíl náletu, byl hotel a kasino poslední drak. Vrchní patra byla zdemolovaná a ohořelá, nesvítilo se v něm, ale co bylo nejdůležitější, byl tady. Snad se s ním vrátili i naši přátelé. Vysotněnost siše garáží Táč Mahalu, vidíte, jsou přímo před náma, vedle té bílé budovy s velkou kupolí uprostřed. Haň se otočil a zamířil tam. Většina aut byla pryč. Díky tomu tu zůstala spousta míst tak přistání. Podíval jsem se za nás, ale draka jsem ve neviděl. Necítil jsem ale mávání jeho mocných křídel, což bylo dobré znamení. Možná se dostanu dovnitř dřív, než mě zašlápne. Odepnul jsem svůj bezpečnostní popruh a připravil se vyskočit. Julie mě chytila za paži. Nemůžeš? Musím. Vzal jsem je za ruku. Měla o mě strach, ale mě víc děsilo, že se možná mýlím a že po mě drak nepůjde, pokud šel nachtmár po jiném potenciálním hostiteli. slib mi, že budeš pokračovat dál. Přitáhla si mě a rychle mě políbila narty. Nebyl čas, abych si to užil. Buď opatrnej! A pak naše kola dosedla na garáž a byl čas vystoupit. Budu. Miluju tě. Na váhání nezbýval čas. Popadl jsem anihilátora a vyskočil ze dveří. Do nohou mi vystřelila bolest, ale povedlo se mi to ustát. Natáhl jsem jednu ruku, zamával jsem haindu, jak odlétal pryč a opřel se do mě větrem z rotorů. Julie mi zamávání oplatila, skrývala, jak moc je vyděšená. Bála se však o mě, o sebe se nikdy nebála. Teprve, když odlétla, jsem si uvědomil, že mi neslíbila, že uteče, jak se mi o to žádal. Ach, prosím, nebuď tentokrát, tvrdohlava. Uteč, Julie, uteč. Vrtulník zatočil a zmizel mi z dohledu. Lekl jsem se, když mi na rameno zaklepal Ed. Byl tak zatraceně rychlý, že jsem si ani nevšiml, když vystoupil druhými dveřmi. Co ty tady děláš? Edward jim pokrčil rameny jako Jsem mistr meče, co já zmůžu na obloze? Závan větru, pak klid, pak další vítr. Drak letěl k nám, naštvaný, rozpálený a plný nočních chmůr, o které se chtěl podělit. Deme, Museli jsme zmizet z otevřeného prostoru. Nejrychlejší cestou byla nedaleká sjezdová rampa. Každý krok pro mě byl utrpením, ale přikrčený jsem kulhal dál. Energy drink od Gretchen moc nepomáhal, ale na to si budu moc postěžovat, až mi nebude hrozit, že mě každou chvíli rozmačká drak. Mož je dole v suterénu. Et jen zabručel. Jeho detaily nezajímaly. On prostě chtěl využít příležitost bodnout si do draka. Tania vůbec netušila, koho v něm získala. Zapnul jsem vysílačku. Ozvěte se, UPKM, tady je Owen Pits LM. Ke garážím táč mahal se blíží drak. Opakuju, drak, slyší mě někdo? Hrampa vedla do dalšího patra. Byla tu větší tma. Uniklá mlhanočních můr se vyšplhala až sem, byla tak hustá, že jsme neviděli vlastní chodidla. Nějak nepáchla, byla jen hustá a vlhká. Za to ve vzduchu čpěl olejnatý kouř. Ke Grantovu a áršrovu odvedení pozornosti došlo nedaleko. I kdyby teď někdo vysílačku poslouchal, asi bych pro něj byl ten kluk, co křičí vlk. Opakuju, na parkovišti táč Mahalu se chystá přistát rák. Doporučuju ho sestřelit. Strikne, jestli mě slyšíš, tak hodně brzy zjistíš, že říkám pravdu. Nic jsem nechytal. Ve skutečném světě mě mohli rušit, nebo je možná všechny zabil rozšiřující se svět nočních můr. Když o tom přemýšlím, sklonil jsem zrak k neviditelné podlaze. Připomněla mi glycerinovou mlhu v nočním klubu, kde grínovi uřízli chodidlo. Zůstane Nachtmar v dračí formě nebo se změní v něco jiného a vpadne nám do boku. Vybere si jenou vizi nebo bude příliš pyšný, aby se vzdal z kvostné kůže, kterou právě nosil. Náhlý řev a když drak narazil do betonu nad námi. To moji otázku zodpovědělo. Nachtmar vstekle zařval a zaplnil nebe ohnivým obloukem. Otevřenými boky prozářil celou garáž. Asi si neuvědomoval, že mi tím dělá laskavost, protože v náhlém světle jsem zahlédl vstup do kasína. Pam. Kulhal jsem ke dveřím a pokoušel se ignorovat rachot nahoře se pohybujícího draka. Rány jako od zbíječky, při kterých ze zhora pršeli kusy betonu, jak se jeho drápy blížily k rampě. Spustili se alarmy v autech, ale rychle umlkli, když je otrávený nachtmár srazil přes okraj střechy. Edward byl proti mně poloviční, proto mi nemohl pomoct ani zdaleka tak dobře jako Lokoko, ale byl také hodně rychlý a já ho zdržoval. Přeběhl ke dveřím a otevřel je pro mě. Nožem si pohrál se zámkem. Netušel jsem, co dělá. Mož je o pár paterníž. Velký náčelník, souhlasil Ed, jít zachránit. Zachráním všechny, přikývil jsem. Edward mi něco vmáčkl do ruky. Byla to malá kožená taška. Co je to? Dar pro Tania od Ed, odpověděl tajemně. Drak scházel po rampě. I s pevně přimknutými křídly se otíral o stěny, Cesta, po které by vedle sebe projeli dva autobusy, pro něj byla příliš úzká. Jeho hlava se za rohem objevila jako první, houpala se na dlouhém krku. Bestie byla zvrástněná, obrněná a posetá trny velikosti nosoroštších rohů. Byl matně černý, ale na okrajích, kdy se zbíhaly pláty, jsem viděl náznak červeného světla, Jakoby mezerami pronikal žár velké vnitřní výhně. Byl to tak nemožný pohled, že jsem na okamžik stuhl strachy. Děsivé bestie pro mě nebyly ničím novým. Ale tohle bylo něco úplně jiného, co drtilo samotné mezemé psychiky. Potřásl jsem hlavou a vymanil se z jeho kouzla. Během těch vteřin se celý protáhl do garáže. Auta se bortila pod jeho nohama, nebo byla zasažena rohy a zuby, snadno zdvižena a odhozena stranou. té věci jsme nemohli uniknout. Byl prostě příliš velký, příliš mocný a dokázal prorazit vše, co se mu postavilo do cesty. Ale i tak jsem to musel zkusit. Vešel jsem do kasína. Edward za mnou zavřel dveře zůstal na druhé straně. Ede! Otočil jsem se. Ve středu dveří bylo malé okénko. Díval se na mě smutnýma žlutýma očima. Čas jít. Co to děláš? Chytil jsem kliku, ale ta se ani nehnula. Rozbil ji svým nožem. Ede! Zabušil jsem na dveře. No tak, Edé. Orek naklonil hlavu do strany, prohlížel si mě. Drak za ním se zvětšoval, prodíral se mlhou a zaparkovanými auty. Ed si stáhl liževskou masku, odhalil svou skutečnou tvář. Lehce se mi uklonil. Tohle byl jeho boj, jeho největší výzva, jeho oběť. Ede, ty zabedněnej idiote! Kopnul jsem do dveří. Kopnul jsem do nich znovu. Byly příliš pevné. Namířil jsem na ní anihilátora, abych odstřelil zámek. Ed se na mě jen nesouhlasně podíval. Plítval jsem časem. Jeho časem. Získával pro mě čas. Sklonil jsem anihilátora. Edward přikývl. Děkuji. Všichni orci se rodí s darem, ve které mohou dosáhnout absolutní dokonalosti. Ed byl nejsmrtonosnější bojovník v boji na blízko. Každý ork byl nejlepší v jedné jediné věci, ale jak to mohli vědět, pokud to nikdy nevyskoušeli? Orci potřebovali výzvy a Edward konečně našel tu, co ho byla hodna. Edward se otočil, tasil meče, a postavil se útočícímu drakovi značných chmůr. Ten se překvapeně zastavil, nechápavě naklonil masivní hlavu. Nečekal, že se mu postaví jediný malý tvor, který bude ozbrojený pouhými špičatými kusy kovu. Nachtmár netušil, kdo tu na něj čeká. Statečný ork se naposledy podíval skrz okno. Běž! Nesklamu